Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id Zilbatshissadid Alfa'anul lima yurid Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru Fabishukri tadumum ni'ami wa tazid Wa ashadu an la ilaha illallahu wa dawla sharika lah واشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله انذر القريب والبعيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه واصحابه والتابعين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya takutlah pada hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah takutlah pada hari kita berdiri lama di hadapan Allah azza wajalla ramai pada hari itu manusia yang kecundang manusia yang tewas manusia yang binasa dengan sebab hanya mereka datang menemui Allah dengan angan-angan iman yang tidak ada kesannya perkataan yang tidak ada amalan kerana itulah al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ketika melihat orang-orang yang leka dan lalai dengan keagungan Allah azza wajalla Orang-orang yang lupa untuk kembali kepada Allah. Beliau telah mengeluarkan satu kata-kata amunnu nabyaumil hisabi haula. Apakah mereka itu beriman dengan hari hisab? Kallazabu wamaliki yaumiddin. Demi Allah, mereka itu tidak beriman, mereka itu mendustakan. La yadkhulul jannata illa man yarjuha tidak akan dapat masuk surga kecuali orang-orang yang mengharapkan surga dengan amalannya dengan segala pekerja buatnya tidak akan terselamat daripada neraka kecuali orang-orang yang takut dalam ayat yang lepas kita telah dalam perbincangan yang lalu kita telah baca ayat yang menunjukkan kepada manusia ini keluar daripada kubur Berhimpun di mahsyar melalui sirat titian sama ada mereka selamat ataupun tidak perkiraan pada hari itu cukup dahsyat Allah swt telah menegaskan wa imingkum im illa wariduha karena Allah Rabbi kehatman makdhiyah setiap orang dari kada kamu akan melalui sirat akan melalui hisap kan ala rabbika hatman maqdiyah ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla Sambungan siri kita yang ke-11 pada hari ini Iaitulah Al-Nar neraka penduduk-penduduk orang yang akan dicampakkan dalam neraka dan juga sedikit daripada huru-hara orang-orang yang berada dalamnya Kata di Musa bin Sa'ad Apabila kami duduk bersama dengan seorang tokoh yang besar di kalangan ulama sufian, rahimahullah, kean nan nar bina. Seolah-olah kami nampak neraka itu telah berada di hadapan mata kita. Kenapa lima naramin khawfihi wajazaih? Apabila kami lihat dia dalam keadaan takut dan gemetar. Karena itulah. Allah telah menggambarkan orang-orang yang selamat daripada neraka qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famanna Allah 'alaina wa waqana 'azab as-samum inna kunna min qablu naduu uh. innahu huwal barur rahim mereka mengatakan kami sebelum daripada datang ke sini fi ahlina dalam ketika kami duduk bersama dengan keluarga kami di kampung halaman kami Musbitin, sangat takut kepada Allah dalam keadaan resah sentiasa maka Allah anugerahkan kepada kami pada hari ini nikmat yang besar wa waqana Allah ta'ala selamatkan jauhkan kami daripada azab yang cukup panas ini surah tutur ayat 26 28 muslimin dan muslimat sinan jemaah sekalian itu gambaran kita lihat bagaimana ulama-ulama' Orang-orang yang salih di zaman dahulu mereka Menunjukkan mereka begitu gerung dan takut pada neraka Kata lagi Al-Imam Hassan al-Basri rahimahullah Wallahi Demi Allah Tidak ada seorang hamba Allah Ta'ala ini Merasa takut membenarkan Adanya neraka di hadapannya Illa daqat alaihi ardu bima rahubat Nascaya dia akan rasa sempit dunia di hadapannya ini sempit kehidupan kita kerana kita terikat dengan syurga dan neraka tetapi sebaliknya orang-orang munafikin yang mencampakkan neraka ke belakangnya kerana mereka tidak percaya mereka akan dihumbangkan ke dalamnya fa anzartukum nara talazza la yaslaaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa aku beri peringatan kepada kamu api yang berjala-jala yang tidak akan menyambar api ini kecuali orang-orang yang jahat kafir yang telah mendustakan adanya hari akhirat dan berpaling tidak mahu ikut apa yang telah dibawa apa yang telah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar kepada kita supaya takutkan neraka Nabi mengajar kepada kita itakunar walau bisketamrah. Nabi mengatakan takutlah kamu akan api neraka, walaupun kamu memberi sedekah dengan setengah biji daripada tamar. Ini bermakna Allah subhanahu taala memperingatkan sangat-sangat kepada kita tentang bahaya ini. Azab yang datang ini bukan suatu azab yang, berak, yang ringan. Ada di kalangan hamba Allah ini yang masuk dalam neraka, dicelup dalam neraka, mereka akan keluar. Ini pemberat, tetapi yang lebih dahsyat daripada itu ialah orang-orang yang kekal dalam neraka selama-lama. Kategori yang besar ini ialah orang-orang yang telah jelas kepada kita sebagaimana disebut dalam hadis di dalam al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur Wal'iyazubillah Maka mereka ini kekal khalid, Mukhaladun finar abada Mereka akan kekal dalam raka selama lamanya Yang kedua Sesiapa yang mati beriman Dengan amalan yang saleh Fahuwa mukhaladun fil jannah Golongan yang kedua ini kekal dalam syurga selama-lamanya Golongan yang ketiga ialah orang yang mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah tetapi terdapat beberapa pelanggaran tentang syarak asi bi Allah dia juga seorang mukmin tetapi derhaka melakukan banyak melakukan maksiat kemungkaran kepada terhadap Allah azza wajalla pada waktu itu terserahlah kepada Allah insya Allah ghafaru wa dakhala jannah kalau Allah menghendaki nasihat diampunkan Dan dimasukkan ke dalam syurga Ataupun dimasukkan ke dalam meraka Kemudian dikeluarkan ke dalam syurga Sebagaimana yang telah kita bincangkan Tentang hadis syafa'ah Di dalam siri yang lepas Sidang jemaah sekalian Siapakah Di antara orang-orang yang selamat Iaitulah Dalam hadis yang lalu kita telah mengatakan Man qala la idaha illallah Sesiapa yang telah mengucap La ilaha illallah Khalisan min dalam hatinya ikhlas kerana Allah al jannah Orang ini akan masuk surga Walau apa sekalipun keadaannya sebelum daripada itu Dia jahat ke dia baik Tetapi masih lagi imannya ada dalam diri Orang ini akan selamat insyaAllah Tetapi yang kita bimbang Orang-orang yang telah beriman Tetapi mereka juga telah melakukan perbuatan kufur atau perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Ini yang kita yang menakutkan kita itu. Karena terdapat banyak huraian-hoyan tentang perkara yang membatalkan iman dan Islam. Di dalam siri yang lepas, dalam ceramah-ceramah kita yang lain. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Bahawa bahayanya penyakit ini. Karena orang ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang telah meruntuhkan imannya. Dan dia termasuk dalam golongan kafir. Yang akan kekal dalam neraka wal'iyyazubillah. Di antara perbuatan-perbuatan lagi yang kita bimbang. Iaitulah golongan-golongan yang menolak hukum-hukum Allah, ketentapan yang telah Allah Ta'ala tentukan. Dan juga golongan yang telah mengkafirkan orang Islam sedangkan mereka itu bukan orang kafir. Maka ini juga menunjukkan bahawa golongan ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberi peringatan kepada kita tentang beberapa perkara. Siapakah orang-orang yang akan dihumban ke dalam raka wal a'az billah? Di antaranya sebagaimana yang telah disebut selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita ialah orang-orang yang tidak baik. Banyak tersebut dalam hadis-hadis Nabi saw tentang yang pertama sekali orang yang melakukan syirik ini kekal dalam neraka Yang kedua orang yang tidak melakukan salat, dia sengaja meninggalkan salat, tidak melakukan sembahyang. Al-Ahdul Lazi Bayinana Wabayinahumussalla, Faman Tarakahafadikafar. Perjanjian di antar kami dengan mereka. Iaitulah orang-orang yang beriman. Iaitulah itulah salat. Sesiapa yang meninggalkan salat, maka fakad kafara orang ini juga telah kufur. Ini telah kita bahas panjang dalam perbincangan yang lepas. Apakah orang yang meninggalkan sembahyang ini ditrus jatuh hukum kufur, ataupun sehingga mereka mengingkari. Walau macam mana pun, sama ada dia jat, tidak dijatuhkan hukum kufur, tetapi dia termasuk dalam kategori golongan fasik yang tetap akan masuk ke dalam raka. Kecuali orang-orang ini diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Terdapat banyak hadis-hadis yang sahih Di antara perbuatan lagi Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat Orang yang tidak melakukan puasa Ramadan, Dan juga orang yang tidak melakukan haji setelah mereka mampu berkuasa Orang yang berterusan Mudminul Khamr Melakukan dosa-dosa besar Yang menjadi satu kuliah kita di masjid ini ialah kitab dosa-dosa besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ini bilangannya begitu banyak. Ada yang menyebut 70, ada yang mengatakan 76 dan ada yang merangkum membuat senarai sampai 100 hingga kepada lebih daripada 300 perkara. Di antara yang besar-besar yang dekat dengan kita ialah qati'ur rahim. Memutuskan hubungan silaturrahim. Sama ada dengan ibu bapa, dengan adik beradik, dengan siapa sahaja kaum keluarga. Dan yang seterusnya Al Musaddadu Beshehir orang yang percaya kepada tukang tukang sihir. Al Manam, Al Manan Wanamam orang yang suka melaga-lagakan orang. Pergi ke sana sini bawa berita berita fitnah. Masuk dalam kampung, dalam bandar. Pergi ke kedai kopi, ke bangsa. Pergi ke mana-mana tempat bawa cerita-cerita palsu. Dan juga orang-orang yang suka mengumpat orang. Termasuk di kalangan-golongan ini. Iaitulah orang-orang yang menyimpan harta bendanya. Alladzina yaknizuna zahab wal fiddah. Yang tidak mengeluarkan zakatnya. Maka golongan ini juga termasuk di kalangan itu. Nabi SAW banyak menyebut. Kita nak senaraikan di sini dalam masa yang pendek ini cukup berbahag. Tetapi beberapa perkara ini cukup menjadi perhatian kepada kita Di antara lagi orang-orang yang riak dalam amal ibadatnya Sama ada di kalangan para ulama pembaca Al-Quran, golongan mujahidin Golongan yang menyuruh melakukan perbuatan baik tapi dia juga melakukan perbuatan tidak melakukannya Mencegah orang melakukan kejahatan tetapi dia terjebak sama ia kulu nama layak alun, Tetapi dia tidak buat. Termasuk juga di kalangan golongan ini, ialah kaldi kaldi, hakim hakim yang tidak telus dalam undang undangnya, yang melaksanakan undang undang Islam. Uman nafs sharaiyah tahu fawwabinar, pemimpin pemimpin yang menipu rakyatnya sendiri. Sama ada menipu dalam rangkaan, sama ada menipu dalam menabur projek-projek yang mereka bawa, ataupun tidak membawa masalah yang besar kepada rakyat. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mamin abdin yastariih lah raiyatan. Mana-mana hamba yang allah Ta'ala beri kuasa untuk menjaga rakyat." Yamutu yaum yamut wa waghasin li ra'iyatihi dia mati sedangkan dia menipu rakyatnya sendiri tidak melaksanakan undang-undang dengan betul tidak memberi kebebasan hak tidak memberi keadilan kepada rakyat harta-harta dijadikan milik peribadi rakyat hidup dalam keadaan susah illa haramallahu alaihi aljannah nasya Allah taala haramkan katanya syurga itu diantara Perkara-perkara yang kita nampak Benda yang dekat dengan kita Yang seterusnya Sesiapa merampas Harta saudaranya dengan sumpah-sumpah Palsu Ataupun dengan buat saksi palsu Hari ini kita tengok Banyak di kalangan umat Islam Dengan jiran Tetangga Tukar, pagar Alih batu tanda tetap di tempat lain. Ambil jalan. Ataupun sekat perjalanan orang nak masuk dalam kawasan mereka. Ini banyak terjadi. Termasuk di kalangan jiran tetangga sendiri. Orang duduk tidur malam diangkat batu letak sebelah. Ataupun menghilangkan batu tanda. Semua ini perbuatan-perbuatan. Ambillah tempat dudukmu dalam neraka. Orang yang minum dalam bekas emas dan perak, minum dalam pinggang ataupun gelas daripada emas, laki-laki atau perempuan, tak kiralah pinggang harga berapa ribu sebiji, enam ribu, sepuluh ribu, lima ratus, asal ke dia bersifat emas ataupun perak, fa'in nama yuzar jiru fi bathihinaraja jahanam makhluk ini telah membawa masuk ke dalam perutnya neraka jahanam. Di antara penghuni neraka. Al-Aqalatur-Riba itulah golongan yang makan riba Makan riba lah dosa yang tidak berbau Tapi dekat dengan kita Golongan yang mengambil rasuah Sama dalam projek yang besar, projek yang kecil Projek yang bersifat jalan kampung Ataupun mega lebuh raya Bangunan pencakar langit Ataupun bangunan balai raya Asalkan dia berbentuk rasuah Kullu jasadin nabata min suhtin Awlabihi, semua tubuh yang tumbuh daripada harta yang haram makan raka lah tempatnya di antara lagi simfa min ahli nar dua golongan calon ahli neraka kata Nabi SAW yang pertama kaumun ma'hum siyad golongan-golongan penguasa yang ada kuasa memukul orang itu dan orang ini memecat orang itu dan orang ini masuk penjara orang itu dan orang ini menghalang hak orang itu dan orang ini pukul di sini bukan makna pukul dengan tungkak saja dengan tangan tanda-tangan kita pun termasuk dalam pukul yang kedua yang dekat dengan tuan-tuan yang berada di rumah kita Calun raka wal iazubillah siapa wal kasiatul ariyat al mailatul mumilat orang perempuan yang berpakaian seperti telanjang Pakai baju nipis. Pakai baju ketat. Apa lagi anak-anak kita hari ini yang langsung baju tak tahu ke mana. Saihnya bertukar. Anak-anak orang-orang Islam. Yang bapaknya ada kupiah dan serban. Tapi anaknya bertukar dengan anak orang kafir. Wal'iyyazubillah. Kalau kamu sayang pada anak kamu. Jangan jadikan mereka calon penduduk neraka. Nabi mengatakan dua golongan yang aku tak tengok golongan penguasa yang zalim dan golongan anak-anak muslimat orang islam ini yang berpakaian sedemikian wal makru wal khidak fi nar golongan yang menipu juga termasuk dalam neraka wal fujuriah di ilan nar orang-orang yang membuat benda-benda yang tak baik menganjurkan pesta-pesta yang tidak baik, meluluskan lesen judi dan arak pelacuran semuanya termasuk dalam calon-calon ini wal iazubillah itulah diantara perkara-perkara yang boleh kita senarai pendekkan pada hari ini siapakah calon neraka yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kan itulah nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sangat tentang peristiwa yang berlaku ini dahsyat sifat-sifat neraka yang ada di hadapan kita ini cukup berat karena itulah tuan-tuan buatlah persiapan untuk kita menghadapi suasana yang gawat ini supaya kita terselamat daripadanya di antaranya nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita setiap kali melakukan salat rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah taala daripada empat perkara allahumma inni a'udzubika ya min azabil jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal nabi mengatakan minta berlindunglah kamu daripada fitnah azab kubur daripada azab neraka jahannam. kana azab inn azabaha kana gharama azabnya terlalu dahsyat azabnya terlalu pedih yang kita akan ceritakan secara ringkasnya serba sedikit di dalam khutbah yang kedua nanti insyaallah barakallahu li wa lakum fil qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fi al-ayat wa dzikrul hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah Alhamdulillahi alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtariya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa muhammad Wa alihi wa sahbih وَمَنْسَارَ عَلَىٰ نَحْدِهِ وَاَحْتَدَىٰ بِهَدِهِ وَاسْتَنَّا بِسُنَّةِ لَيْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ يَا أَيُّهَ النَّاسِ إِتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu Sesungguhnya goncangan kiamat Satu benda yang cukup besar يَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخ wala mauludan huwa jazin an walidi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahi al-ghurur wa haymanusia takutlah kamu akan tuhan kamu takutlah pada hari yang tidak dibalaskan dosa orang lain dengan sebab orang lain sungguh janji Allah taala benar jangan sekali-kali kamu tertipu dengan hidup tipu daya dunia janji Allah taala benar akan membangkitkan kamu akan mengira amalan kamu sama ada kamu ke syurga itulah harapan kita ataupun raka wal wal'ayyazubillah janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini walayaghurannakum billahil gharur jangan juga terpedaya dengan pujuk rayu syaitan syaitan kata tak apa buatlah amal-amal yang tak baik pun nanti nak mati kita pergi Mekah nanti nak mati kita taubat sekarang ni masih muda ini dia panggil permainan-permainan syaitan. Allahu akbar. Dalam hadis Adi bin Hatim yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar." Ketika Nabi mengatakan "Ittaqun nar," sahabat mengatakan kami tengok berubah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaannahu yanzuru ilayha seolah-olah nabi nampak di hadapannya neraka Allahu akbar Summa qala kemudian nabi bersabda lagi ittaqunar takut oleh kamu akan neraka summa araddu wa asyah nabi kita berpaling ke arah lain seolah-olah depan mata dia nampak neraka kata sahabat adi hatta zannanna annahu yanzuru ilayha kami sangka nabi tengok di hadapan mata dia Maka Nabi beri peringatan it takunar walau biskit tamratin, faham lembia faham kalimatin tayibah. Nabi kata buatlah dinding di antara kamu dengan raka, walaupun setengah biji tamar. Kalau tak ada harta benda kamu nak buat dinding, walau bicalimatin tayibah, buatlah dinding dengan kalimah yang tayibah. Yaitulah dengan perkataan yang baik. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan peringatan-peringatan tentang neraka narukum hadhihi nabi mengatakan api yang kamu guna di atas dunia ini yang kamu nyalakan dia juz'un wahidun min 70 juz'an min nar satu juzuk daripada 70 bahagian neraka api neraka mana kalau api yang kita pegang hari ini rentung kita hangus kita baru satu kali dengan 69 kali ganda lagi apa yang kita nak buat Wa in kanat in kanat Nabi kata cukup dah memadai kalau api biasa ni pun sudah panas apa lagi kalau kita nak tengok yang lebih-lebih dahsyat daripada itu apabila masuknya ahli neraka ke dalam neraka apakah makanan mereka Inna shajarata zakum zaqum tu'amul asim kalmu li yaghli fil butun shajaratu zakum pokok zakum ini makanan ahli neraka wal a'az billah kalmu li yaghli fil butun yang menggelegak dalam dirinya gelegak dalam diri orang ni kita tak nak kata lagi dalam hadis menghuraikan tentang zakum Lau an nak katerat zakum minun zakum fi dari dunia. Nabi kata ingat, kalaulah setitik daripada air zakum pangkalan ahli mereka ini jatuh ke dunia, la afsadat ala ahlaha ma'ayyshahom, nasaya akan rusak kehidupan dunia ini kerana terlalu panas. Fakih fa biman yaku nutaamahu bagaimana kamu bayangkan? keadaan orang-orang yang duduk dalam neraka itu sendiri. Allahu akbar. Kana itulah apabila masuk dalam neraka, orang-orang dalam neraka akan habis para malaikat datang memperli. Para malaikat datang menganyi macam-macam lagi penyeksaan yang berada. Saya rasa huraian yang sedikit yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam peringatan ini memadai kelana terlalu dahsyatnya kelana terlalu teruknya keadaan-keadaan mereka yang kita boleh tengok innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun orang-orang yang jahat duduk dalam meraka jahannam kekal la yufattaru anhum mahum fihim ublisun tidak akan diangkat azab ini daripada mereka apabila hangusnya kulit Badalnahum juludan ghayra hal yadzuqul azab. Nah saya ditukar kulit yang baru untuk mereka terus merasai azab. Kain itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis dalam ayat Al-Quran telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara, Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu ahlikum nara daripada api neraka. Kenapa? Lalu min fauqhum zulul min nar wa min tahdim zulul. Kullama khabat zidnahum saira. Apabila api ini padam, ditambah lagi. Itulah Allah Taala memberi peringatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit yang ada ini. Nabi juga sentiasa mengajar dalam hadis. Nabi dalam hadis yang sahih Nabi kata masaalah rajulun muslim al jannah salasan tidak ada seorang muslim yang minta syurga Allahumma adkhil jannah Allahumma inni as'aluk al jannah Allahumma inni as'aluk al jannah tiga kali dia ulang paginya petangnya illa qalatil jannah jur akan berkata Allahumma adkhilhu jannah ya Allah masukkan hamba ini ke dalam syurga Walastajaru rajul muslim minan nar salasan Kalau orang ini minta perlindungan Allahumma inni auzu bika nar Ya Allah jauhkan aku daripada neraka ataupun Allahumma ajirni minan nar tiga kali kita ulang nescaya neraka berdoa kepada kita Allahumma ajirhum minni ya Allah jauhkanlah mereka daripadaku. Tuan-tuan jadikan zikir ini pada waktu pagi pada waktu petang dan tersebut dalam riwayat lain kalau siapa yang kata selepas salat Subuh dan juga maghrib Allahumma ajerni minan nar Tujuh kali Pada waktunya lain pada salat, tiga kali Pada waktu maghrib dengan subuh, kita kata tujuh kali Allahumma ajerni minan nar Mudah-mudahan Allah SWT Beri kepada kita kekuatan Keselamatan dalam menghadapi saat-saat Yang begitu gawat dan getir ini Insya Allah Dalam siri yang terakhir Pengembaraan kita ke alam abadi pada minggu yang berikutnya insyaAllah kita akan ceritakan penduduk syurga nikmat-nikmatnya walaupun secara ringkas kalau nak panjang tuan-tuan kena tengok dalam kitab-kitab akidah yang menyebut tentang peristiwa ini secara panjang boleh tengok dalam rakaman dalam website saya abuanasmadani.com tengok dalam ruang uh, rakaman saya telah letakkan di situ beberapa siri ceramah kita dalam bidang akidah dalam beriman pada hari akhirat Mudah-mudahan tuan-tuan dapat maklumat menambahkan keimanan kita dan untuk kita berpagar diri daripada neraka insya-Allah. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran. Inna Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayuhal ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما بارك الله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم وفق للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا من لدنك رحمه وهدنا من امن الرساله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل وصبي أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة